Spoilerwarning, vi förstör allt! Hello, hello! Välkommen till Spoilerwarning! Och eh, idag så ska vi tala om någonting som är lika utdött som Anthony Bourdains kokkonst. Det vill säga uh, Nikolajs sexliv. Uh, ur ursäkta, jag, jag hörde inte Nej, Nej, det jag, jag menar på, det, ju på. Jurassic World, ju Jurassic World, dinosaurier. Uh, ja, ja, jag tyckte ja. att någon sa något om mitt utdöda sexliv, men okej. Nej, nej. Jag har tog leka med dinosaurien. Ja, okej. Okay. Just det. Styva brontosaurusnacken. Nej, jag uttryckt mitt, mitt missnöje och min mitt förtvivlan över att Anti har kokat sina sista fancy makaroner. Och, och uh, ja, kanske nej. försöker jag mentalt fly från den här filmen vi ska diskutera. Jag tror jag hör hela vår publik nu skrika Tusun, man, VÄN! det har gått allt för lång mm. gång sen det sista allom Nikolajs Tyrannosaurus rex men i alla fall om ni vill ringa och klaga över eh, vilka kändisar som inte har dött den räknar oss dit förstås så kan ni som vanligt göra det bäst i triggerwarning@gmail.com at gmail.com mm. och if ifall ni har någon råd till hur man råder bot på tydligen då ett utdött sexliv så kan ni skicka in dessa råd på twitter ett tryggare varning. Ett. Mm, om ni bara vill bidra till min. Blygsamma längtan efter afasi. Så kan ni också gå in på vår Facebook-sida. Där är det livet. Mm -hmm. Insan. Ja. Uh, tänk Nikolaj. Vad folk blev till ja. sig förra veckan. När vi talade om strrvrrs. Ja. Det, det, det märks nog att den. Den filmserien. Den, den väcker nog känslor. Jo, den är så bra. Det är därför som jag tror folk blir så entusiastiska. Ja, men den är bra. Ja. Men den, är alltså den, berättar, här. den berättar alla de viktigaste berättelserna. Jo, men som jag sa förra veckan ganska emfatiskt. Bäst! Kanske vi ska lägga till ett ever. Så, ja. Men i alla fall, uh, ni behövde inte ens vänta en vecka. Eller kanske exakt en vecka. Och inte var en av du lyssnade. Shut the fuck up. Um, så nu kommer ju en till stor sommarblockbuster blockbuster mm. De här jävla dinosaurierna. Ja, ingen mindre än uppföljaren till Jurassic World. Mm. Jag tänkte att den här är nästan samma bara med att Kolon i slutet och en otroligt generisk efterföljare att titta. Ja, Jag undrar bara varför det var... de kallar liksom Jurassic World with a vengeance. <laughs> ja. ja. Revengeance Yes, the T-Rex is back and it wants sex ja. Ja, men alltså, ska, vi, ska vi kanske börja med det för alltså, den scenen alltså den här då, då, då det står till Tyrannosaurus Rex då, som har besegrat sin motståndare uh, och så liksom vrålar den då eller ryter till där och det, allt ser mm. väldigt cinematiskt ut där. Det är en uh, bra bit in i filmen dock men Jo, men, men jag tänker bara för att den här, den här scenen, den där mm. bilden har ju på ett sätt blivit en. Det har lika med tecken vad gäller Jurassic Park. Men det, men det här är ju liksom en sån här callback. Att tydligen om ja. jag förstod saken rätt, så menar de ju det samma dinosaurier i alla filmerna. Uh, jag hade också för mig det. Men. Vad jag däremot blir att fundera på så är att behöver man göra det fucking tre gånger under filmen? Säkert. Det är ju ganska långsamma precis som dina Jag Det tar tid dina signalerna och når upp till våra tröga hjärnor så att vi måste ja, det sant. make sure. Ja. Att... Ja. Men, men okej, ja, men, och, ja, men här, det, då, var, det var jag jag bara säg, Får jag bara mm? säga en sak om det? Uh, okay. En sak som är rolig där, är vilken sak som vi som biobesökare tar för givet. för att det är liksom långsamt blivit någon slags trope. Mm -hmm. uh, har du något ära att i princip så låta ut t precis som typ Godzilla? Väldigt så här metalliskt. den <skratt> står <skratt> <skratt> ja, där och brunstar ut sin Säg inte att det är någon rakapparat i en metall... <skratt> Skål som hade liksom skapat det där ljudet. Uh, jag vågar inte spekulera, det räcker min filmkunskap till. Men jag bara säger ja. att liksom, uh, självklart låter den sådär. Varför skulle den råda så här? För den låter Godzilla och sådär: låter i princip all, alla stora typ ödlös-monster som vi ser på Bion för tiden. Men jag menar att ja. ska kunna låta. Och då ska alla vara vitt, liksom... vad? Så, Alltså jag, jag, skulle, jag skulle illa se hur många Liksom så skulle tappa sina popcorn Eller skulle det <laughs> Låta sådär ja, ja men då skulle jag säkert se resten av filmen Bara som sådär rapeface Och liksom bara sett sådana tuggar i örat För de vet inte riktigt på vad <laughs> Men ja Jo men du har helt rätt En fin observation Jävla -rexen. Men den brann ju förmodligen uppnöd Och alltså, att good stuff Eller gjorde den uh, äh, Nej inte... men gjorde den ju inte men alltså var det den T-Rexen som de tog med i huset? Men, men, men det kan ju vara varit flera jo, faktiskt, som existerar det är just... där. Så att, då kan det ju inte vara exakt samma. Då måste no, ju men, vara en annan Okej. Okay, men grejen är, Nikolaj, att ja. nu, jag vill ju inte skryta med det här. Men jag känns med att jag måste nu. Då. Att jag är ju en av de få känns som idag som faktiskt gick ut grundskolan. Och att jag tänker nu bara liksom, bringa all min kunskap i form av liksom uh, centimeter och liksom uh, uh, sannolikhetslära och liknande. Och bara ja. säga att men, den där fucking T-rexen som var i första filmen, parentes möjligen från den här första Isla dubbla händelserna, original trologin. Allen! Ja. Uh, <laughs> och liksom. Så. <laughs> yeah. Ja. Uh, kul referens för de som. Är så. Uh, den var ju mycket större än den där jäven som de i på båten och in där. Inte skulle den ha rymts i sin fucking lastbil. Mm. Så att det kan ju inte mm. vara samma. Men, men kanske kanske den hade gått på bantningskur för inför de nya filmerna. Och... Ja, men kanske Spielberg har dit i kommer att hosta liksom föryngringsmolekyler över den så den rymdes. Inte vet jag. Men jag tror inte det är viktigt. Det, det kanske finns flera T-rex. Who knows? I don't care. Låt oss diskutera nu filmen. Som helhär. Ja, men okej. Eller ja. vill du fortsätta på den där punkten ännu? Nej, nej, jag spekulerar nog om T-Rex. Vi kan, vi kan ja. återgå sen när ja. vi börjar komma till penis analogierna. Ja, att... men, men, men, Och... men alltså, vad jag tänkte ja. då. Ja. Den här, det här är ju... Alltså... Jag vet inte, att den här, jag vet inte för det första vad det här är en film som behövdes? Det är ju kanske den här första frågan man vill ställa sig själv. <laughs> uh, Nå, no, man... Om man ser på biobesökarna och efterfrågan och de förbeställda biljetterna så jag gissar ja. Mm. Okej, okay, liksom här nu då så måste jag väl säga för min egen del. För vem annat yeah. kan jag tala för? Utan för alla, för det är jag som säger om man ska få tycka om en film eller inte. Uh, så so, inte har jag någonting emot att det kommer en till Jurassic World-film. Yeah. Uh, den första Jurassic World och väl... Helt okej. Okay. Uh, liksom, mm. no, det är ju egentligen som exakt som original Jurassic Park. Bara, du, bara med Chris Pratt. Och liksom. Jag antar de där mot hän. som han heter. Stur Och um, det är roligt att säga Stur. För då tänker jag på worse. <laughs> um, men att uh, mm. Men jag har kanske lite emot att den här filmen kom. För att, nu, okay. spoiler, varning. Jag, jag tyckte inte den var så bra. Jag sa. Alltså. Ja, häng med en stund ska jag berätta varför. Um, okay. Okay. Uh, vadå, har du någon val? Du ska snällt sitta här tills du får betalt. Ja. Ja. Lyssna, får göra vad de vill. och Jag kommer att hitta mm. där om ni knäpper av. Ja, ring ett uh, två, ring, ring snälla. Ja. <laughs> det börjar igen. Um, no, men Om man, om man liksom ser bara på handlingen nu. Då, för att mm. Precis som en film som vi diskuterade för inte alls nå länge sedan. När man gör de här mm. fucking. Liksom uppföljarna eller jag antar den teknischen och sedan mittemellan extra film. Men. De har, ju, de har ju en långgående grej att om det är liksom Star Wars eller Jurassic Park, någon inkarnation eller någon mm. av de här stora filmer så ska det göras ändlösa filmer av dem. Så att det, som det, det som det hänger mest på, särskilt om det rör sig av någon sån här reboot eller reimagining eller re-någonting, reheated, så då hänger det ju så otroligt mycket på om handlingen är engagerande eller för den delen make a nonsense whatsoever. Och den här jo. filmen, om jag nu ska liksom riktigt fokusera in mitt sikte på handlingen. Så det är en mm -hmm. förschärad och onödig och samtidigt otroligt uppenbar handling. Mm. Ja, <coughs> alltså, det, det är definitivt. Det känns som att du måste liksom var igen helt efterbliven eller så ska du inte ha sett någon annan Jurassic Park film eller att du är en av de här saliga människorna som som att Jurassic World, ja jag såg ju aldrig ett, men, eh, den men den är säkert bra. Då går du och säger och då kanske du är alltså, oj spännande. Men för oss vanliga dödliga så är det bara mer som sådär att varför exploderar nu blar? Hur kom ni just innan? Varför tar ni en massa dinosaurer till litet, en liten mm. fucking kåk och försöker stryka in dem i källan liksom, bredvid de gamla uppsatserna yeah. från lågstadiet? Liksom, wow, vad gör ni nu? Mm. Mm. Sen... Ja, no, mm. no, go on. I can shut nä, up. Nej, jag, jag tänker den här hela alltså starten på filmen så... Uh, jag tycker att den, den är ju genomgående ganska sådär uh, vad heter det, heavy handed kan man säga tunghänt mm. kan man säga så men Du kan säga valhänt är... men det betyder inte riktigt ja. samma sak Nej men, men, men alltså ska vi se den, den, den är inte subtil ja, i den det här, är här med så att säga den är med, Ja, ja med, med det här så att säga frågan att liksom har, har dessa lånade uh, varelser då, rättigheter mm. ska, de, ska de räddas eller ska de då så att säga, få, få gå under på nytt då, när, när den här vad, som du sa Isla nublar mm. då plötsligt ska liksom få ett enormt vulkanutbrott så mm. för det första det då, Jeff Goldblum är alltid Jeff Goldblum så, mm. så han får ju okej mm. mm. mm. Kommer komma tillbaka och göra sin roll. Ja, uh, mm. Men det var ju för att de behövde ju. Liksom de behövde på något vis honom där. För att liksom ge den här. credens till det hela. Därför att om, om mm. till och med Dr Malcolm. Säger att hej. Kanske vi ska bara låta dem där nu. Så ja. då har du ju på sätt och vis. Så, uh, vad ska vi säga. den här? För vi har ju sett de här tidigare filmerna. Förhoppningsvis. Mm. Om du inte är liksom what the fuck are you doing. Uh, men så vi vet ju att liksom att va? Dina som löper amok, men det är ju inte så kul. Så. Ja. Ja. Och, så <coughs> man tycker jag om den här uh, ganska liksom så här pro-life och liksom uh, förespråkaren för att naturen ska få sin väg säger att men, kanske vi ska bara liksom. Låta dem gå gently into that good night. Så yeah. jag säger ju mm. ganska mycket där. Också. Men jag håller med om att den här um, filmen har ganska många underliggande teman som jag antar på papper är ganska smarta till exempel grymhet mot djur mänsklig givighet mm. klonande, att uppröra den ja. naturliga balansen men mm -hmm. de hanteras snabbt, otroligt snabbt och de mm -hmm. hanteras havsigt. att det, ja. det är liksom någonting som sker mest i förbifarten mellan alla actions alltså, det, alltså, alltså det, det, det är sant och jag tycker speciellt det här det faktum, nu är en spoiler, varning att uh, den här uh, Benjamin Lockwoods barnbarn mm. ja, att det visar sig att nej men det är, ju, det är ju faktiskt hans dotter som han har klonat jo. för att men... han inte kunde tala att hon hade, hade gått bort så att säga, den ursprungliga men det var också så där att de sa bara liksom att aha vet ni inte vad hon är mm. och, och sen, bara, sen hoppar en velociraptor fram och äter upp två soldater och så springer jo. alla igen jo, jo. men det å som... andra sidan liksom, det är ju här, alltså, nu vet jag att jag talar ju sällan för den allmänna biobesökaren. Men mm. jag menar sekunden som de börjar fäffa av med den här. Så insåg jag att ah, hon är en klon. Okej. Okay. Och en av de första sakerna som jag trodde. Men igen så ger jag alldeles för mycket kredit till filmmakarna idag. Så jag trodde yeah. ju att, liksom att hela anledningen till att de var som så på att få till exempel Blue. Så mm. var för att säga den här dottern håller på att dö igen och att liksom ah, de måste på korrekt, det där DNA och stuff men yeah. liksom, jag, liksom, jag skulle säga att sekunden det blev möjligt att anta att hon skulle vara en klon så insåg jag att hon var en klon okej okay. och, yeah. och liksom det är inte för att jag är som så supersmart det är liksom för att jag har sett tillräckligt mycket film och det var liksom jag förstod då bara hur narrativet gick. För det fanns absolut ingen vits att vi skulle behöva följa med henne särskilt mycket där i huset till exempel. Och sen så gjorde de vissa sådana här, så här scenbrytningar där det var liksom så här att kan hon ha någonting att göra med dinosaurier? Och att, mm. att, det ska vara en mycket bättre plot. Men nu behövde de Blue för på något vis så kunna hon kontrollera de stora dinosaurer Exakt, hon gjorde det som ever. Nej, nej alltså hon, var ju, hon var ju i princip liksom helt uh, åtskild från det här. Det, ja. enda, det enda det enda gemensamma var att båda hade skapats i ett laboratorium. Jo. Men jag tycker att, liksom att om de går igenom så mycket jävla jobb för att få den där mm. satans blod in, nu då måste det vara så viktig. Och de ja. uttryckligen säger varför hon är så viktig. Mm. Varför är hon inte då? Varför Varför, varför ja, alltså, hon det då? Varför funkar inte då? Liksom, säg, ja. liksom, bara, sätt inte bara in skit. Liksom, säg lika bra då. Men vi vill ha henne för hon har så fina ögon. Vill vi vill ha en dina med <laughs> fina ögon. Sen är man som ja. sådär, okej, okay, that's dumb. Men det make väl <laughs> all Om du vill ha det. Ja, ja, ja det, det är sant. för När du säger det så det understryker jag där att den här nu, nu så att säga filmens vad ska vi säga, dinosauriantagonist om vi mm. kallar den för det alltså den, mm. den famösa nya Indoraptorn Ja. som, som jag måste säga att var, ja, jag vet inte vad man ska beskriva den som egentligen men uh, det, det, jag tyckte att då uh, Dr. Henry Wu porträtterad mm. av än en, en gång B.D. Wong mm. så sa ju och sa att But what's going with BD Wong? <laughs> That's true. så yeah. uh, så so, so sa ju att den här nya eftersom den var baserad på samma genetiska upplägg som Blue så skulle den då vara på något sätt genetiskt betingad att lyda. Mm. Men då skulle ju borde göra det jag jag... ja, så, ja, då. Som ända innan ratton jo jag försökte beat Blue. Så Ja. Det var liksom det fanns ingenting av det där sen när, när det kom till kritan. Nej, för de glömmer bort sånt här. Det är bara liksom, sätt in det här. Och att, ja. Och, ja och att, plus så liksom om vi ändå talar om den här Indoraptorn idag. Liksom, mm. Varför inte bara göra en jättestor velociraptor? Vad var hela grejen med Indoraptorn? Ja. Liksom, hur var den extra farlig än någon annan fucking dinosaurie? Ja, för säkert. För att den hade längre armar och kunde i princip då så att säga öppna dörrar även om en Velociraptor raptor i första Jurassic Park filmen också klarar av det. Men det är just med, det där att liksom, mer skrämmande när den gjorde det där. Men det, är, men det är liksom det här är ju en sån här less is more film. Att, ja. att liksom för hela, liksom hela sista tredje där av den här filmen så är liksom folk som springer. Det är liksom, ja. det är liksom den här Dinosaurier som liksom guest center-scenen från första filmen, bara utdragen till typ en halvtimme. Man är som, mm. guys, really, less is more. Att för man kan mm. liksom inte sitta, man kan bara sitta så många gånger och liksom. <skratt> nu kom hon undan i liksom den där satans ja. liksom, matluckan för en gången. Yeah. Yay! man är som sådär, sitter med heldo liksom att oj nej jag undrar om Chris Pratt eller Bryce Dallas Howard kommer att dö. Oj nej, de klarade sig igen. Vilken ofantlig <laughs> tur. Nu ja. behöver jag alltså, det... inte göra en lektion emot på Twitter. Yay, dagen är räddad. Mm. Så ja. Men du vad du mm. uh... va? No. Vi kan, vi kan återvända till hur jävla dumt det där är. Men ska vi ta lite om de här huvudkaraktärerna? No, jag, jag tycker att vi kan helt kort gå in på det. Men jag skulle vilja fråga dig för det för om en specifik scen i filmen. Mm. Som inte okay. har att göra med skådespelarna. Okay. Uh, utan, alltså det är scenen där de flyr från uh, den här Isla Nublar. Ja. Där de just med nöd har hunnit ombord på båten. Mm. Och, och sen då när de håller på att stänga luckan så ser de då att en, vad är det en stegosaurus? Men en brontosaurus, I En brontosaurus, en brontosaurus alltså med jättelång hals. Ja. Som, man, som man ser att det så kommer gående ut, liksom i princip så här klyschigt som att den liksom springer ut på. Ja, på men på, man blev du ledsen det i den, det? Det ju komma med och det förstår inte ja. och jo, det var alltså liksom halv var... halv. Ja. Ja. Liksom... Alltså det de drog ut den där scenen liksom, Gud vet hur länge men, men, det alltså, var så det var, men det var det jag ville komma till Att, ja, att jag kände att Visst påverkade den mig mm. nu, nu kände jag liksom Att det blev lite sådär liksom Men kom igen, varför kan inte den få klara sig Men igen mm. liksom det, det var intressant det där, att jag, jag var överraskad över Hur mycket den liksom hur jag upplevde den ändå, att så att säga, åtminstone för mig som biobesökare där, så lyckades den då med att få det upp nå. Uh, no, liksom, jag tror kanske att det inte har så mycket effekt på bara av den anledningen att liksom efter här. Du är, den du är här... en kall, du är en kall och cynisk individ. Ja, no, men liksom det enda jag gör är att jag målar plakat där jag liksom Bilder av folk som knivhuggar ihjäl Brontosaurus. Jag tycker inte och får finnas. Jag vill inte ha någon Brontosaurus i mitt område. Fy. Anyway. Uh, men jag tror det var liksom efter den här hela isla nublar, senarna, så var jag liksom här som sådär. Jag satt som vanligt och kände mig lite våldtagen i huvudet. För liksom. Why? <går> För att det var igen en sån där vilken tur att! Och sen bara följde en yeah. massa typ hundra franska sträck. <går> tills liksom sista fucking ögonblicken när liksom den här fucking lastbilen hoppar ombord på fartyget och ingen yeah. av liksom de hundra som total liksom lust, mod, begivna, hey, du kan, Nej, kan stänka. stänker kanske vi borde det. hitta i den där grejen. <går> Nej, inte gör vi det. Och sen då kommer en brontosaurus som hjälp. Help me I'm in danger yeah. ja, Men alla andra Dina saurier ju nu Liksom är typ uh, Världens bästa militärkompani, Som också bara mm. som, sådär kallblodigt väljer att Men hur skulle vi lämna de här Kända personerna I djungel som kanske folk Frågar mm. efter sen Som hade liksom sagt att hela sitt team Var de far och vem mm. De arbetar för men eftersom det här är en liksom, liksom film, så det, är som att det betyder ju någonting sånt. Någonting. Så man är, som att, man är som att, what are you doing? Nu har ni fått dinasauren, inte kan ni lämna folk och dö här? Och liksom mm. sen så står de där liksom och in dem i lastbilar. Så på sätt och vis att jag är ju där liksom, no, vilken tur nu då du brinner upp där. Det är säkert skönare vad som än händer med de här. Alltså jag förstod mm. vad de försökte göra. Men inte blev ja. det ju liksom sådär att Oh god, they shot all yellow. No. <laughs> mm. Men, men nog, där, nog hörde jag liksom det satt nå no, liksom, typ 11 och grät i bio. Det var ju ledsamt. Den, <laughs> den ville vill ju och jag som inte varade själva år, liksom och den då liksom med en liten no. med en liten torr. Nej, inte kanske en helt torr men Nästa. att boxa man lite i sätet och liksom så ja, det. <laughs> <laughs> ja det var ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja just ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Uh, Långdragna, liksom, grejen och liksom sen mm. då förstås den effekterna effekten gradvis då och går under. Så att allting skickar åt mig att sad, sad, det is sad, liksom, nu ska du vara ledsen, mm. det här är jättesorgligt att liksom du ska reagera så här mm. Men, men då sitter ju tyvärr den här där av mig som var aktiv då liksom, <laughs> Men sure, att säkert vad, kan man läsa in jättemycket i det. Oj nej, liksom mm. katten som inte förstår någonting och blir påkörd av bilen. Eller liksom nej, liksom, uh, liksom hunden som lämnas över av sin familj. eller liksom, Man kan sätta in så många saker där. Mm. Ja, alltså, det, kan man, det kan man ju definitivt. Jag, och jag vet själv att jag har en stor empati för djur. Men jag tror det var som, så mycket annat som var som så fucking dumt där innan att liksom, mm. när det råkar vara en ledsen brontosaun och det som lämnar kvar så det, det nådde liksom inte riktigt enda hem för mig men yeah. whatever uh, men ja, säkert reagerar normala människor med tårar i ögonen att man haft ett slå i säte framför sig eller någonting uh, mm. men, uh, men som sagt, jag skulle vilja kika lite på de här huvudkaraktärerna jo, jo. bra del jag skulle ju argumentera att det finns trä huvudkaraktär i den här filmen med parentäs fyra om man vill räkna Blue som någon slags huvudkaraktär, därför att hon agerar okay. ju lite som något slags lim mellan Ja, ja, ja hon, hon blir ju, hon är ju kanske en hemma Guffin nästan Mm Med den anledningen att de glömmer bort det, liksom hela tiden De är väldigt viktiga att ja. säga att Blue är viktig, men sen glömmer de helt bort. varför hon är viktig Jo, jo. Mm. Så, ja. man kan väl argumentera att hon är viktig för Owen Grady. Men eftersom han inte heller liksom gör någon sån här särskilt äh, stort försök att liksom, ta henne med eller liksom blur för den där eller inte vill. så mm. Men okej, okay, fine. Owen Grady, Chris Pratt's karaktär. Mm. Uh, att av alla de tre huvudkaraktärerna som är supertråkiga. De andra om ni är nyfikna så är Claire Dearing och Maisie Lockwood. Då. Uh, mm. Så Problem med Owen Grady att han är en total mötesig karaktär. Ja. Riktig så där, no, men Nu ska jag få dina dinosaurierna, för jag tycker om dinosaurien. Oh, mm -hmm. och, och jag menar, okej, okay, han vill inte. Men sen då så det ju då att liksom. Uh, Bryce Dallas kommer dit då, med liksom. Sin otroligt, otroligt väl förstärkta topp. Och säger då att, hör du, nu får jag först du kom med dig. Mm. Och, och att resten av filmen så han som typ bara liksom där och liksom gör power moves för att inte typ bli så av Ja, yeah. Men han är supersnäll och supermodig och superstark och superkapabel och super whatever. Mm. Han gör aldrig någonting ja. fel, han har alltid rätt ideologi och han är... Sätt in vilka positivt superlativ du vill. Och där, där är Owen grading mm. <laughs> Och mm. sen då så har vi Daring. Och hennes enda jobb är att som sagt springa runt i sin Disney-topp då. Som inte får visa några bröstvårtor. Och rädda dinosaurier. Mm. Och att inte ja. säga att Bryce Dallas Howard är en bimbo som inte kan skådespela. Men jag bara säger att liksom, vitton har ju ingenting att göra. Hon, hon är ju liksom sådär. Jag tycker om dina saurier. Ska du väl få rädda dina saurier? Ja. Att liksom, det, är ingen mm. som, det är ingen som kan tänka. Det är ingen som har någon plan. Det är bara en massa reaktiv grejer. Och det känns som det enda de vill göra med den här karaktären. Var att de vill att hon ska springa runt. Så att hennes tissar hoppar i den här filmen. Säg att jag har fel. Mm. Det kan jag egentligen. Alltså... Ja, jag har inte jag... den beskrivningen om båda de här karaktärerna så att, för, för liksom de är de, de, men det är ju klart liksom är weekend som är en franchise så det finns ju karaktärer som är något under off limits mm -hmm. och, och det och det här två är är så tydligt så ja men det här är ju helt uppenbart liksom den moderna versionen av Alan Grant och whatever her name was då. I den första filmen. Och att liksom. Och, och tanken är väl att vi ska sitta där igen. Och liksom jag hoppas de får varandra. Men mm. det är liksom. Men det är ju liksom sån här John McClane plot. Att liksom att oj nej glömde att ringa henne. Tillbaka efter att ni hade fight. Mm. Så att, jag vet att de är vackra människor. Här, så därför ska jag bry mig i liksom. Vad som händer i mm. deras sociala liv. Men att I don't att vi behöver heller ingen liksom så här, uh, pro dinosauri där. För vi har ju redan fucking Owen Grady. Så att... Ja. Så, och liksom, Enda som är skönt med Claire Daring i den här filmen. Att liksom hon hamnar i situationen. Men hon kan ändå ta lite vara på sig själv. Så Owen måste inte hela tiden rädda Claire Daring. Mm. Men sen Precis. har vi Maisie Lockwood. Och förutom att hon ja. är en otroligt uppenbar klon. Så... Mm. Så liksom, hennes enda jobb är att vara det obligatoriskt skrämda barnet som flyr hela tiden. Bara den där som måste räddas av Owen Grady, så, there we go. Så att det är enkelt där som en vanilla-familj? Jo, men man spelar ju väldigt hårt på att liksom för att du vet, Owen så liksom hans jobb var att ta hand om dina det gör jobb var att ja. försöka förstå studera och empatisera med dina Maisie är ett typ en klon och som också är mänsklig men sparar koppling till dinosaurer. tänk om hon får följa med dem och bo med dem och bli en familj med dem och titta på några konstiga filmer, äta popcorn med dem skulle inte vara härligt, skulle, ja. inte, vara, skulle inte vara tänk om de bor i det där huset som Owen tänkte oh. mm. så jag antar att det är så här man ska tänka om man är normal, men jag är väl abnormal så yeah. jag gör väl inte och sen då som en utsträckning mm. då, så kan man ju <coughs> kasta en blick på de här sidokaraktären då, liksom Franklin Webb och yeah. Dr. C Rodriguez mm. Ja, alltså, ja. Uh, så, alltså så. Då, då kanske speciellt den här uh, Dr. C Rodriguez då, spelad mm. av Daniela Pineda Mm -hmm. Nu talar jag säkert att namnet är fel Men, men, men det alltså, Vad som är roligt med henne ber, Berätta <laughs> Att hon inte är pineda Jag alltså, att hon Så, vid, så måste hon äm, ä, Liksom göra screen test För den här rollen typ 6-7 gånger innan de gav den åt henne Okej okay. För det var som tydligen var så viktigt Att få just den här rollen rätt och sen var som, ja, men för fuck seg, vad gör hon i den här fucking filmen ja, no, annat alltså, än att uh, hon är liksom fuck you feminist liksom. ja, Jag, jag alltså, tänker att alltså, jag det, gör det, det var... någonting du säger jag gör inte ja. Ja, jag måste, okej okay. ja. men, men då tänker ja. jag göra det och ser sur ut mm. ja. Alltså jo, wow alltså, Gud får Och Den här karaktären den var så Jag tycker att det var få karaktärer som på ett sätt reagerade sådär naturligt Mm -hmm. I, i den här filmen och jag tycker att den här karaktären var en av de vi säga, största man ska vi säga förövarna där när, när det kom till det att liksom agera helt out of, så här, hon, liksom, hon reagerade sådär off hela tiden menar, total fucking alien det ja. menar alltså igen det känns som att liksom den där, där som liksom, fuck you feminist liksom. Du är nog en stark ja. kvinna, du, du tänker nog inte shit från någon Hej, om någon håller vapen riktat mot dig kan du ta lite shit. It's okay. Ja. Och, och, mm. och att sen då liksom alltså vad är du liksom någon paramilitär liksom är det någon sån här lag att, att alla liksom kvinnor är liksom så här kamo alla tanktops måste äta Rodriguez att, vad det? det finns så mm. mycket fel med den där karaktären att är som sådär mm. och liksom varför satt ni bara in ett kylskåp och liksom sa en bild av there's a woman inside here eller någonting mm. för Plus att det här, kanske här är en nämns... sån där karaktär som mm. måste vara där för att och flickorna ska liksom ja, så där ska mm. jag vara fuck mm. you patriarch och liksom... mm. men framgick det, framgick det under filmens gång har du någon minne av att den här karaktären ska vara i en tidigare liksom, militärpersonal? Det var så liksom jag fick klart för mig. Okej, okay, för jag, jag ser det här till exempel i där karaktärsbeskrivningen på, på Wikipedia. Jag, jag visar att verkligen, mm -hmm. att den där karaktären gav inte intrycket. Alltså, som när jag, ja, alltså, när jag så, alltså det var nog någon kommentar där. Okay. Uh, plus det faktum att hon verkar väldigt bekväm liksom, på islandublar och liksom runt om här soldaterna, men, yeah. men liksom. Det stod att hon var någon sån här. Han uh, Har en militär bakgrund. Och sånt sådär. där, men inte överraskade. Sure, why not. Yeah. Kanske mm. är hon. Liksom, landslagsmedlem i någonting. Och dessutom. Eller hur knows. Yeah. Kanske hon har sin mm. alldeles eget Twitterkonto. Men, men sen den andra personen. Då, så är ju liksom Webb. Som då ja. är liksom. Och han är ju en feg-nörd. Mm -hmm. Men, men liksom dessutom har han ju en superhacker, Så det räcker ju att han typ sitter framför en dator och står där fem sekunder. Okej, okay, well, nu har jag vitt och hacka in i liksom det här supersäkra systemet som dessutom är. Med en laptop som inte har ström eller tangentbord eller finns. Så man, du, är nog bra. du är nog fucking bra på datorer du webb. hej. Du är en hacker som heter Webb. Ja. <laughs> Vad kommer ni på allt det här? Jag är som men... generic stock karaktär nummer ett. Hej, jag är generic stock karaktär nummer två. Ska vi vara med i den här filmen? Ja, det ska vi. Vad bra mm. ni finns Ni tillför så mycket i den här filmen. Det är så mm. bra ni är där. Vad alltså, ja. kommer man nu säga mig så? Ja. Uh, Alltså, nu var det ju faktiskt så att webb så kunde ju som liksom hacka in på det här Isla nublars grej att blue. Det skulle vem som helst kunna göra. Vitto liksom mm. det enda som skulle behövas var att oj systemet när jag skulle nokku på strömmen. Klick. Okej. Nu heter rackov dinosaurerna igen. Aha, no, men där är din mm. roll då. Vad Vitto göra Douglas då? Mm. No, men uh, hon är en uh, dinosaurie uh, doktor. Men Vitto, sa ni just att hon aldrig vittor har sett en dinosaurie. Ja. Det precis. Det, det framgår ju så typ tydligt ja. där att nej hon har aldrig sett det. Hur kan hon vara en i så fall? ja du menar, Har du arbetat med I och know hundar, uh, kanske no, men, Nu vet jag, vi ska ge en transfusion ja. av, av vadå uh, en annan dinosaur uh, ja, uh, ja, blod för att det ja. nu för att de båda äter kött Ja, det var det De båda ja. äter kött och det de går, de går på två ben och uh, har små frä, främre liksom Framben eller främre armar. Ja, science. Så det, ja. Det, är ju som, ja, men det är en sån här karaktär som att vad bra du är där. Alltså, jag, mm. jag var rädd att den här filmen liksom skulle sakna den här vetenskapliga uh, bakgrunden och liksom det här, ja. den här säkerheten så får man säga jo, ja det här är genomtänkt. Att, mm. liksom, ni hittar bara på den här skiten vartefter. Det är liksom, mm. liksom, varför är det de här karaktärerna där? Liksom, yeah. och på den utan liksom, vad en fan är det Isla nublar? Så so fuck ju. Mm. Och, och, och det här är ju nog då en väldigt bra övergång tycker jag. Mm. I de kanske mest generiska och korkade mm -hmm. fingersitat, filmskurkarna fingersitat <laughs> som man sett på länge. Yeah. Alltså, jag I men I can't even. Uh, liksom, what the actual fuck. Mm. Alltså, vem är men, ansvarig men, för det här? Ja, men, men alltså det, det, jag tycker att den här uh, Eli Mills som ja. då, den här vad ska jag säga, på många sätt mesiga uh, bokföraren väl i princip som enda häls som Så. sådär kallt när sig kväva liksom sin mentor och och väljara sina arbetsgivare. Och sen bara plötsligt to... säger att jag tänker ta över den här barnbarn. Liksom -barn. Ja. Du, du, du kan gå iväg för att jag är nu den legal guardian. Hur blev du det? Säger mm. du att är Cha Charlie Chaplins barnbarn? -barn. Ja, <laughs> <Shams>. <laughs> exakt. Men faktiskt att det så en så papperstund. Karaktär. Men det är just det där, liksom den här karaktären är bara dum i huvudet. Det är totalt reglande med här. Ja, men det är som sådär. Liksom, att, men okej, okay, du har en satans organisation då, som jag antar den här uh, liksom Howards karaktär då var ledare för en viktiga personer för. Du skickar iväg dem då till djungeln med dina hyda, uh, liksom lägosoldater och så här. Mm -hmm. Och liksom man är som, som att vill inte de ska komma tillbaka lävande? Var det inte någon sån här grej du sa mm. att de här är ju nog annars viktiga ni kan ju bara typ 7 dem eller någonting. Ja. ja. Och liksom mm. så för att jag menar alla vät, borde ju väta att någon typ nu då Bryce Dallas karaktär att tala nu då med ju sån där Eli Mills nu då. Mm -hmm. uh, så det är ju lite konstigt då liksom plötsligt som Claire hearing. Owen Grady som är typ med på alla fucking videor som finns om Jurassic Park. Mm -hmm. Inte plötsligt finns där nu då. Yeah. Så att, jag kommer som är riktigt över det här att liksom, jag vet att ni är där, så jag ska just tala om när fucking Ken Wheatley. Men liksom what mm. the fuck man. Uh, och sen liksom den andra grejen som inte pekar satan nonsense alls. Liksom sådär mm. att jag var med så länge det var, nu ska vi ta de här djuren och rädda dem. Eller liksom passera dem där. Så man, okej. Okay. Uh, nu, nu fick man ju ganska klart tidigt för att den här killen har förmodligen inte rent mjöl i på sen. Då. Mm. Ja, det var, jo, men det var ju helt tydligt. Ja. Uppenbart. Så. Det var ju bara liksom, det var ju typ bara egentligen mellan frågan var bara om det var han eller liksom James Cromwells karaktär då, som var ond. Ja. Och vilket slösar i med James Cromwell by the way. Alltså de ja, definitivt. Ja, men, men liksom och jag skulle kunna tänka mig att det fanns ändå liksom en sån här kanske vi ska ta blod av dem och liksom göra våra egna gör vår markas mm. och kan vidare. Liksom att, ja. Vi ska skäla dina saurierna och sen ska vi sälja dem som vapen. Jo, nej, nej, nej, alltså, nej, nej, nej, nej, ja. men det var ju inte, inte heller bara det att de som vapen utan de som husdjur, de diskussioner lite, lite för vad som helst, plus alltså, uh, om man tänker på vad, vad, det där, vad, vad hela det där så att säga, företaget, hela det där laboratoriet Mm. Allt det där, alla de där utrymmena Om man tänker liksom en, en liten estimering av vad det skulle ha kosta. Och, och sen står de där och säljer dinosaurier för sådär kring 10 miljoner styr. Det var det, det som jag reagerade på. Det måste vara en, det måste vara ja, en men Det spotstuv. var just det styrde, som funderade på. Liksom ja. att är det någon första dinosaurie som såldes som sådär 4 miljoner? Ja. Man är som att what? Ni har ett helt fucking ja. företag här där ni liksom tar ja. den här fucking ön. Ni liksom fucking kidnappar de här dinosaurierna. En mening som jag inte ja. jag skulle behöva säga någon gång. Och liksom ja. tar dem på ett fucking käpp. forskar dem över. Och liksom bara av någon ja. magisk anledning så det är som heller ingen som håller fucking koll på Isla Nublar medan allt det här händer och öarna exploderar och så här. Kanske typ en av de största händelserna i världen just då. Men Nej, no, nej, no. No, no way, no, no, no one is, the world isn't watching right now, det är för mycket yes. bra på Netflix, och, och sen <laughs> så liksom, tar de liten och sen så okej nu börjar vi, uh, jag två miljoner, tre miljoner, såld yeah. för fyra miljoner, så nu kanske 40 miljoner och till och med då ska jag var liksom i sådär ja, är det nu ja, värt med alla som dog och allting som det krävs ja. för den, den risken som du tar fyra miljoner står han där och räknar på sin lilla laptop som, som troget och liksom räknar upp varenda summa direkt som att ja. alltså det, det var det där som fick mig att liksom, det, det var någonting som väldigt Spielberg över det, det där det, det, det, bara ska, det ska vara liksom ondska ond det här. Men det är så barnsligt. Alltså, som i den här Ready Player One. Ja men det är liksom om, om den här filmen kom på 80-talet. Mm. Du vet folk fortfarande väldigt fascinerad över teknologi och liksom att oj titta vi kan få det på en skärm. Och titta yes. jag har en telefon i min bil. Så då ska jag förstå mm. att, liksom att okej. Okay, och det är ju samma sak liksom just den här webbkaraktären. Det enda som fattades i hans karaktär var att han satt framför en kärn som lyste grön och let blip, blip, blip, blip när han tryckte på att ja. Men alltså, mm. den här filmen är liksom känns som den är skriven av någon som är typ 170 år gammal för det är som att så där om när han säljer dinosaurerna så kommer det direkt på ä, en skärm för så fungerar banker har jag hört om man som <skratt> <skratt> alltså, man sitter ju där och liksom försöker schack att inte fucking få någon hjärnblödning. och <skratt> jag men det var det känns som att liksom nu nu har jag sköri allt alla hemligheter <skratt> som finns Um, Fort Knox, Valve, så är det allt guld. Vi börjar bjuda höja 10 000, 20 000. Det <laughs> <så att>, <laughs> mm. what, what is are you doing? Mm. Det är den sån karaktär som man vet inte, liksom att, Alltså är du, är du en karaktär som bara är dum? Alltså är det så att du är helt fucking efterbliv? Men i vilket fall, varför vitt skulle då liksom uh, den här liksom Benjamin Lockwood sett dig i liksom chart sitt företag? Att var inte hela idén att du hade som bra idé och skulle rädda det där företaget och bra pengar. Kjäla dina uh, och liksom Och det gör liksom det här att uh, Varför? Så går genom igenom allt det här. För att sen fucking lasa in en massa. Igen, jag måste säga det nu så det blir klart. Dinosaurier! I din satans källare! Mm. Som är liksom igen som sådär. Att I fucking, liksom fucking Jurassic World. Så hade de liksom så här specialiserade elstängsel. De hade liksom mm -hmm. så här stora burar. Hur skulle det vara om vi skulle stäng, stänga in dem i källaren? Och sen tar vi ut alla de och vi för upp dem med en hiss en liten bu där. Ingenting kan gå fel. Ingenting. Ja. Och bara så... Jag grät att det finns liksom en nod för mig. Jag tror du vill att känna dig smart. Gissa om någonting kommer att gå fel. Gissa! Vi som är utmanade Gissa! Är liksom att, jag att... ja, men det är ju liksom sådär att, liksom att hej, titta, picknick i en vulkan! Oh, ska ni bli en rolig dag? Och så, ja, ja good stuff. som liksom, Vitt, vad det är bra. Och sen den här Ken Wheat, som liksom är riktigt en sån här ärketyp uh, typ amerikansk, militär, gone Ja yeah. och, liksom, och det är ju bara liksom så sådär att hej, jag är en sociopat, jag kommer att vara en sån här mellanboss i filmen ja uh, so, oh, good for you och sen börjar mm. man ju alltid undra som jag undrar att, liksom att jag vet att i sådana här filmer så finns det ju alltid för att de är onda Nikolaj ifall du inte har inser mm -hmm. det så so, så so, jag antar nu att de har, har inte, sätter inte så mycket värden på mänskligt liv eller så här, eller livet överhuvudtaget tänk på Brontosaurus let's remember the Brontosaurus always. men Finns det faktiskt inget bättre sätt att tjäna pengar på? Mm. Alltså, ja, exakt. Plus att alltså, när, man, när man ser när man ser riktigt att, så att säga, den här personen då uttryckligen ska vara den, här, den som är van vid det här. Han mm. har ett helt halsband på kommande med dinosaurietänder. Mm. Med en tand från varje dinosaurie han har fångat och eller döda. Ja, yeah, boy. Så, ja ja och, och sen när han då ser en, en varelse som han inte vet vad den är en indoraptor mm. och så tänker han ja men den där stans ska jag ju ha ja ja så så visst och sen bara ja men nu kryper jag in i den här buren haha ha, ha, för jag köt ju den en gång med den där med den där vad, vad heter det, någon som den med, men det också där pil med med med sömn ja. tack ja och, och så vad sägs liksom, you idiot alltså men vad du, det var, var, en, en, liksom, du kan inte vara så där dum. Du men, men denna, jag vet inte liksom. no. no. jag tycker var jätteroligt med den scenen. Eller, liksom, det no. var inte roligt man så sån här ha-ha-roligt sätt. Det var roligt som att Jesus Christ is this, this happening. Mm -hmm. Därför att jag antar att det ska vara för mycket. Vi vill ju inte chocka folk. You know, att han går yeah. in i buren och plötsligt bara huggar in och rappt yeah. Utan liksom Inte än. Inte två, mm. utan gånger Kanske det var bara två, men jag säger träd för det låter bättre. tre gånger mm. okay. <laughs> När han ja. ska ta ur den här grejen blir det något ljud och liksom tittar han bort och inte bara öppnar ögonen utan dessutom har han grina riktigt. Ja, jo, alltså och, och sen och så, och så, vi, så går det liksom tillbaka och viftar den, den, viftar så den på <laughs> ja, ja. ja, alltså det, det var riktigt. Jag förväntade bara att den nu ska göra en liksom, wink mot, mot liksom publiken. Ja, ja, varför inte så liksom bara kling, kärna öga Och åh, ju! Liksom, oh, så <laughs> liksom, so silly. Man är så, där bara så vi ska veta att, oj, shit, det här kommer inte att gå bra med oss. But... Nej, nej. Och, och det ska väl antyda att den då är så smart. Ja, men den måste vara jävla smart om den där dessutom har lärt sig att lä och liksom förutse sådana grejer. Liksom sådär. Mm. Varför skulle du ligga och vänt liksom med den här stora ryckaren i din tand? hela grejen att du är fucking indoor after you crazy son of a bitch. Yeah. So, ja, precis. Men okej, okay. mm. men, men det är just det där då, liksom att jag tänker inte igen gnälla varför han lämnar människor och liksom kända människor att du är djungeln. För att du vet, det är ju bara sådär. Så, när han mm. faktiskt dog så att jag menar, var det någon som trodde att han skulle det här. För att han är ju liksom att... Nä. Du är ju nog kompetent, att, Det är ju som att... Fast fucking de skulle skjuta in och rapptonsa full med liksom bedövningsampullar Och det inte fanns en ledig millimeter i dess hud kvar som inte var full av fucking bedövningsmedel. Jag skulle aldrig... Aldrig... Inte under några som helst omständigheter gå in i buren med den. Nej. Nej, alltså. Definitivt inte. Men whatever... <tryck> Ja. Och, men, men, jag, är, om det, det är. finns någon som reagerar trovärdigt till hela den här filmen så är det typ dinosaurerna med undantagning då för liksom nudge nudge wink wink ja. <laughs> men man är som ja. att hur fint du kunna någon tycka att det här var en bra idé att det är just det, jag sa ju mm. det som där i början, min misstanke i början att de ska försöka få tag i bluden för att bota med sig. Ja. så skulle denna ja. kunna lära till en mycket moglare plotta men vad händer nu när man inte bara klona dina utan att klona människor. Att, jag menar, för, yeah. för att vara helt ärlig det är en mycket större plot än att fucking ödla på någon ö. Yeah. Mm. Och att, ja. Liksom, och sen, och, och det här är ju en sån där film där man liksom, jag vet inte hur långt in i filmen jag var, men i något skäde så är ju något att fuck Liksom, jag hoppas dinosaurerna dödar alla jag hoppas de fucking dödar uh, liksom Owen Grady jag hoppas de dödar Claire Daring fuck jag hoppas de river de lilla barnen i stycken alla dödar de bara nom nom de vitt och alla För jag, jag orkar inte säga på de här fittorna nu. liksom satan vad det här är en film igen bara, bara sitta där liksom att fuck liksom varför måste jag säga de här filmerna liksom what, what the fuck is wrong with you guys mm. oh. Jag tänker här är, här är två punkter Jag, jag skulle vilja liksom ta upp Det ena, det ena gäller en, en skådespelare mm -hmm. uh, Och det, det är alltså just då Can't go on ja. uh, för, för Vad jag inte kom ihåg Så är att han spelar ju den här samma rollen I den första Jurassic Park filmen Ja Och, och det där Och då när jag, när jag insåg det Så kolla ju att uh, i vilken ålder är denna saga B.D. Wong Alltså mm. liksom, liksom, så color, color me, purple and call me surprised som det som någon vis man någon gång sa. Uh, <laughs> så han är ju närmare 60. 57. Ja. Ja, närmare jag var, 60. Där, jag vad det för att han är född liksom 1960. Uh, ja. Men det roliga är ju att Han var ju <coughs> uh, han, han spelar ju egentligen Om man ser på den här filmen ja. så, så spelar han ju mer eller mindre Samma roll Som han gör i Gotham um, Ja alltså Jo precis som um, ja, Doctor Strange menar, ja, liksom, Här är det här doktorn som I princip alltid kommer undan Och dessutom fly liksom de här Lite etiskt <laughs> skuggiga Uh, yeah. Genetiska forskningsexperimenten och sådär. Mm. Så jag kunde ju hjälpa att säga det. Men att när man ser honom i original Jurassic Park. Uh, så... No, han är ju nog ganska ung där. Ja. Yeah. Eller no, mm. han är ju exakt 25 år yngre. Men, men liksom... Yeah. Uh, men att... Yeah men att om man ser honom där och ser honom nu så nu kan man här klart säga B.D. Wong men yeah. han ser ändå som så annorlunda för där är han ju liksom ett lite äldre ungt här är yeah. han ju the go to bona fide doctor yeah. of genetics liksom mm. att ja, han, han, han, han har gått igenom en process så att säga under de här årena. Definitivt. ja men men jag men jag men man kan som eller gav, eller ja i original Jurassic Park så gav de ju någonom. Jag tror liksom den här John Hammond gav ju honom en noda att han skulle nja i ett bakåt. Men att han gav sin så mycket rum där. Här är han ju Nä. bara. Eller, inte fikas mycket rum här är vi med en sån Och här är doktor Henry Wu som vi alla vet att Cheney och skapade den Hej Wu. Så som att ja <laughs> ja. Wow pengar mm. i poster eller ja. så. Men, men men jag tänker så liksom, vad jag överraskade så att jag ska inte utgående från hans, hur han ser ut mm. i typ Jurassic World nu den här filmen. Jag ska inte jag ska inte ha tänkt att han att han var i den här åldern. Det är allt så tyckligt att Ja nu no, det, det det är väl det och nu då så på jag säger. Men utan uh, men utan desto mer så alltså, no, men att alltså, det måste man nu säga för många asiater, att de åldras ju nog mycket mer värdigt än äh, vi, vi européer. Ja. Yeah. Jag tycker att liksom, mm. eller man, man säger ju ganska klart till exempel på äh, skulle säga amerikanska skådespelare. Det mm. är liksom mer som, jag vet inte ens jag ska kalla dem nu, utan att det blir konstigt. Nej no, men ariska skådespelare. Att ja, det är kaukasier. Kaukasier, tack. Det lät mindre äh, att, ähm, att Nej, men det mm. syns så klart och tydligt på en skådespelare om han är i en film, han spelar när han är 40, när han är 50 och när ja. han är 60. Mm. Det finns ju undantag som bekräftar regeln, till exempel Sir Patrick Stewart, som helt mm. uppenbart blir yngre varenda år som går. <laughs> ja, det, det är sant. Ja. Och en annan men, är Leslie Nielsen, eller var Leslie Nielsen? Ja, nej, men han, han är ju ungefär sett likadana nu sedan 70-talet. Uh, ja, precis. Men, men liksom jag tycker just med asiatiska skådespelare så att liksom man kan bli väldigt förvarad liksom för någon man tror att det är typ så här 40 så som är ja. just som du där BD Wong, oj vitton är nästan 60 shit man, ja. liksom how do you moisturize <laughs> uh. <laughs> ja, men, men så du vet, vet du vad det är som gör att, att de här kaukasiska uh, personerna då inte åldras lika bra inte tillräckligt med ris och kyckling Nej, det är alltså det, men it's all that white privilege. Ja, exakt. Liksom. Du måste ju tänka av vår vita mansbörda, tyngre och sen en hel del. Ja, exakt. Ja, jo, ja, jag kämtar egentligen bara lite med den där ris och kyckling, för de hade ju faktiskt väldigt nyligen uh, postat en extensiv um, undersökning när det visade att liksom, de är uh, i Asien och nu så jag vet så bor jag ändå BD Wong i USA och gjort det många av ja. Men att är men i största här så äter väldigt mycket ris och kyckling. Medan ja. Vinodakaukasa favoriserar äh, med så gris och nötkött mm. och, äh, och, och äh, potatis och sådana saker. Ja. Och de säger att Nå, inte det inte är ju den avgörande delen men det är definitivt en stor del varför. Ja. De i princip lever längre och sliter mycket mindre på sina kroppar. Och så äter yeah. de mycket mindre kött än vi gör. Men vem väl? Mm. Så vi, vi väl kanske BD Wong tog frossa på Burger King. Som skulle så, <laughs> ja. så rasistiska, Nikolaj Vi talar om dinosaurier. Ja, det är sant. Men, men, då, men... Ja. Ja, men jag har några mm. points där. Då. Uh, till Vad gäller handlingen så alltså, här är ju... En den här filmen är ju så där typisk sista ögonblicket-plott just som yeah. så här, att oj, vilken tur att de inte tag i Dinosaurerna Just som islan under och sånt. Liksom yeah. Vilken tur att ingen halkar koll på ön. Och liksom vilken tur att eh, liksom bara huvudpersoner lever typ där i huset, när Dinosaurerna går amok. Och, vilken tur att mm. alla hinner från ön. Och vilken tur att ingen blir sädda och, liksom, mm. och, och, och sen Det här är ju kanske med en sån här grejer som stör mig men som typ ingen annan bryr sig att tänka på. Men att den här har jag samma problem som typ Tomb Raider. Där man plötsligt bara måste att, att folk har glömt bort att saker som telefoner eller social media existerar. Mm. Då nu tycker man att i skulle det skulle vara väldigt, väldigt lätt att man ska ta upp en mobiltelefon och att, att nu är det någonting konstigt som händer här. Och att om de, de ja, inte har kan, själv... kan, ni, kan, ni re, ja, kan ni retweeta det här? Ja, liksom... Hashtag Dinosaur Kidnappers! Send helllur! <laughs> Send make America great again! Uh, mm -hmm. Men ja. Uh, men men... Ska, vi, ska vi gå från det där? Ska vi gå från det där make America great again och tala om den där gas -scenen. Ja, sure. <laughs> ja, jag ville bara göra den här kopplingen. Ja, bra. Um, men, men alltså, där finns en scen år. ja. ja. Där finns ju en scen där det, det då frågar att ska de då frågas att ska de då ta det hårda beslutet att insläppa ut de dinosaurierna i den amerikanska naturen? Mm -hmm. uh, och och då, då är ju alternativet att låta den bli elgasade in i den där famösa källan. Där de alla då är, är, står sida vid sida och försöker ta sig ut. Så att köttetare och och, och växtetare, liksom. ingen an, de, de anfaller inte varandra alls, utan de, är, mm. de de bara vill ut, de, är, alltså, de står okay. undersvunt där. Mm. Det, det var liksom det, det var igen så heavy handed det där de liksom så parallellerna. Ja, men med, det var som var dömt med det? Var ja. som var dumt med det. Ja. Uh, det fanns ju det var ju väldigt nära att de hade gjort någon slags statement där och jag satt liksom ja. själv och liksom kände hur andan i halsen och var liksom, vänt nu var det är faktiskt den karaktären som gjorde ett beslut som make sense Ja. Mm. Uh, och det var ju då när uh, den här daring valde att inte öppna dörrarna precis ja. för man är ju som sådär att yes, that makes sense för att ja. det, det är liksom en helt annan grej när dinosaurerna är liksom, liksom, <laughs> <laughs> I'm a stegosaurus och liksom en fucking ö <laughs> någonstans i havet. Mm. Men, man är som att, men om ni öppnar dörrarna nu så smitar de ut typ mm. där människor bor. Och det första ja. som kommer att hända är de springer typ på om nom i sig en babys. Så det är <laughs> kanske <clears> är inte är en bra idé att öppna dörrarna. Mm. Men sen då så, så trycker ju liksom Den värdelösa flick-satan På knappen Man mm. är som, Men jävla mähä, Vad gjorde du nu Har inte du fit och sprungit nu satan Typ halva filmen och gömde dig i lådor Och allt annat du ryms i Och försökte ja. väl även <laughs> de här Så du släppte ut dem Alltså är du fucking hell dum i huvudet Vänta mm. det, Då var det ju på grund av att Det var ju som hon Och inte kan hon ju låta Ja. det var ju ja, som att man skulle döda sig själv. Ja, men det känns som att det är bättre att liksom göra en plot som bara inte make sense från någon sån här fundamental humanistisk perspektiv, bara mm. så alltså att ingen skulle säga att äh, huvudkaraktären var nog dumma ja, ja men det, jag, jag undrar om det här leder till någonting bra jag ska vara med som sådär att, liksom, att de, inte, de bestämde sig att de inte släppa ut, men sen så stångade de upp den själv igen, eller liksom, det blev något älfäll och så kom de ut. För då skulle man ändå kunna yeah. säga att, oj shit, liksom, trots det hårda valet så, liksom, yeah. nature found away. Men yeah. nä, var bara, nu fick någon totalt hjärnsläpp och liksom, hey guys. Alltså okej, okay, hear me out. Jag vet att vi har flytt från de här rovdjuren fucking hela jävla filmen men nu fick jag en rolig idé. Det skulle inte vara roligt om vi like, I don't know, släppte ut dem. Mm. Uh, att, ja, sure. Why not? Och att sen så de, de, Man måste ju liksom anta att mänskligt liv betyder tydligen inte så mycket för de här huvudkaraktärerna. Nej. Det faktum att de själva hamnar i utsatta situationer Uh, så gör ju då vi som ska känna empati med dem men de verkar ju sannoliken inte ha lärt no någonting. Och sen om man mm. tänker rent logiskt då så de här dinosaurierna skulle ju jag vet att den kommer att hända i den här fucking säpe så här, men de skulle ju tekniskt borde dö våldsamt inom kort rent logiskt. För att det är ju det här kalla klimatet borde ju ändå vara mycket annorlunda än isla det borde finnas en total avsaknad av, av identifierbara föda annorlunda växter och djur och med det kommer mm. ju bakterier allergier, mm. sjukdomar mm. för att inte tala om människan och mm. förödande vapenteknologi för inte tror jag heller liksom att typ, amerikanska militären eller whoever, eller amerika i största allmänhet som är totala fucking gannas skulle se ut som att nu har de släppt ut en massa dinosaurier nu ja, måste väl bara lä lära oss att leva med det här nu då pia man, Vito, liksom de ska ju bli där jagar det på en halv minut men mm. vad du, grejen är att det finns som jag sa där innan den här, den här filmen försöker, den aspirerar till uh, vissa mm. så ganska vuxna teman uh, som på sätt och vis agerar som någon uh, uh, såna analogi till vissa saker som sker i världen idag uh, yeah. och att, och jag tycker att den här idén att introducera dinosaurer och människor på samma spelfält är intressant. Mm. Men det görs mm -hmm. otroligt klantigt. Och att just det här, de här andra underliggande termerna som jag nämnde tidigare, liksom uh, grymma mot djur och klonande och upprörd naturlig balans och mänsklig girighet. Att um, jag skulle argumentera den första filmen i den här serien handlar ju om så här. Um, företag och deras givighet. Men det här handlar ganska mycket mm. om mänsklig girighet. Grejen är att alla de här fyra grejerna som jag just nämnde så tog de upp i den allra första Jurassic Park-filmen. Och de gjorde ja. väldigt bra. Mm. Och det är därför då, liksom det känns som att den här filmen är väldigt uvattnad. Därför att den sätt och vis, den återanvänder samma tema, Men den gör inte liksom den här Michael Crichtons uh, logiska kopplingar. Att det bara igen är en massa fucking saker som händer. Uh, och att en annan grej som jag tror som jag tycker kommer iväg för mycket av det här är liksom all jävla action. Det är så mycket action. Det är liksom det är bara en massa jagande och springande i hela filmen. Det känns som man ser liksom en stor version av ik the cat. För det är bara folk som springer liksom, eller. Nu kommer ä, ä, ä, ä, ä, ä, Och så är filmen slut. Mm. Och det blir för mycket. Och det blir så förutsägbart. Och det leder inte någonting. Och igen, less is more. Mm -hmm. Den här filmen är egentligen en barnfilm med vuxna teman. Men det är gjort på ett så omogat sätt att den ger upphov till några större funderingar, funderingar eller för den delen mer smak. För att man skulle säga mer filmer i den här serien. Och att jag tror att om man skulle bara stanna vid det liksom Okej, okay, nu är dinosaurierna och människorna på samma spelfält igen. Kan vi gå med det här? Men då vet man ju att no, men då blir ju ändå slutgrejen till det. Att vi måste det för det finns stress för att det kan gå på. Antingen så lär dinosaurerna människorna sig att samexistera. Kommer inte att hända. Eller så vinner dinosaurerna. Kommer inte att hända. Eller så måste människorna igen utrota dinosaurerna. För att vi ska få leva. Vilka är vad som kommer att hända. Så nu har jag i nötskal sagt. Men vad kommer att bli tredje förmodligen den sista filmen. I den här incarnationen. Och att det är, liksom, är okej okay om en film... Är förutsägbar. Men det är jobbigt om allting är förutsägbart. Och dumt. Och det finns inga större ärkesyn. Tycker jag idag. 2018 när vi har all filmteknologi. Vid våra fingertoppar. Och liksom allting borde egentligen bara kunna bli bättre. Och vi fejlar. Att satan trumpar en film. Som kom för 25 år sedan. Och jag såg liksom original Jurassic Park för inte så länge sedan. Fan, filmen mm -hmm. håller än idag. När det specialeffekterna. Mm. Det, det är en det så bra det. film. Det är en så bra film. Men för att liksom Det är inte hela tiden så kommer Åh, oh, titta, den. Uh, mega super dingle i oh, spring! Utan det är liksom. När Tyrannosaurus kommer. Så då är det meningsfullt. Att man sitter ju hela filmen efter att den kom första gången som att åja i USA hoppas in där kommer igen. Jag vet inte om de mm. klarar av den. Det är helt terror. Ja. Och, att, och andra grejer används sparsamt. Man får inte att här är en främmande värld. liksom Här har någonting gått fel Vi borde vara i kontroll men nu är vi inte. Och den här mm. filmen, liksom det är igen, det är igen en sån där film där det bara sitter typ en fyra-åring i sanden och smäller ihop sin actionfigur och skriker och Att. Mm. Jag menar, den är inte lika dum som till exempel Star Wars-filmen för att fuck me. Men det är liksom sådana filmer man kan godt säga att om du har sett original Jurassic Park eller ens om du har sett Jurassic World, den första filmen, den här nya karnationen, du behöver inte se den här filmen. För här är, en, här är liksom en mening som männen i den här filmen. Uh, de är en ön, av någon anledning och sen var det något som vill ha skäl dinosaurerna för att sälja dem men sen misslyckades det för de var dinosaurer och sen dödade de alla igen. PS-dinosaurerna kom sen ut i Amerika. För, att, för allt som jag just sa innan. PS2, derp. Så ja. Mycket bra film. En, en vinnare. Det drar säkert inte mycket pengar som helst. Ja. Yeah. Fräs. Mm. mm. I Men, this is why we can't have nice things. För att det här är egentligen en ganska bra parabel med filmindustrin. Att här så finns, det finns fortfarande autörer inom branschen som ibland försöker göra någonting fint. Och någon gång. Någon gång hittar en blindhörnat kon och det kommer en film som typ It eller någonting. Mm. Men sen då så hör man liksom riktigt så här dundrande i fjärran. Man ser liksom hur ens vattenglas börjar liksom bara darra av vibrationerna i marken. Och sen kommer de. Sen kommer liksom hela liksom Hollywood network executive industrin. Som en fucking samling stora kåta skräcködlar som har råkat i kärn. Och bara liksom fucking trampa är allting som är fint eller originellt i sin ändlösa jävla strävan till att äta allt som finns. Mm. Och det gör mig led, Nikolaj. Det mm. får mig att önska att filmindustrin var utdöd. Eller åtminstone utrotningshotad. Mm. Om det kanske fanns någon ö någonstans i stilla havet, vi kunde sätta dem på. Sätta dem där så får de giganta sig bäst de vill och så matar vi dem nån get någon gång. Mm. Så kan vi bygga en tämapark och så kan vi gå dit och visa våra Sådär. Så Sådär. Sådana där monster fanns det förr. Vi tar tillbaka något som varnande exempel. Och gör en någon fucking generisk fucking efteröpning av satan Steven Spielbergs storverk som är 25 år gamla. För då sätter vi det här. För får du bo naken i djungeln och äta jät. får aldrig komma ut. Men ska vi säga så här som, som avslutning här kanske mm -hmm. så, så kan jag ju medvetande göra dig om den fantastiska nyheten att det ska komma en till Transformers-film. Life. Life will find a way. Sa han och hängde sig själv. Spoiler och spoiler vaning. Spoiler och spoiler vaning. Spoiler och spoiler vaning. <laughs> är det slut.